Тебе, друже, перемкнуло десь так між третім та четвертим слоїком, а може між п'ятим і шостим походом до вбиральні. А може, щойно тоді, як Юра Голіцин-Тургенів різко виклав на столик пляшку чогось червоного, крилато оголосивши «Віно на піва – це діва». Дощ за кордонами пивбару не вщухав, хоча доходила друга пополудні і за всіма передбаченнями дотепних синоптиків, Уже давно мало б виглянути комуністичне сонце. Це пастка, нарешті зрозумів ти. Вони всі змушені пити пиво. Але вийти звідси вже не вдасться нікому. Тут діється якийсь остаточний спектакль світової історії. Прибульців робиться дедалі більше. Дехто з офіцерів, які ще донедавна тримали рівень і так чудово співали, зараз уже заснув. Натомість приходять фарисеї та садукеї, азартні гравці, книжники, вбивці та содоміти, культуристи, лихварі, карлики, православні священники в поруділих рясах, церковні комедіанти, сластолюбці, казахи, крішнаїти, римські легіонери. Треба подзвонити до Кирила. От нас тут зараз четверо, чомусь каже Арнольд. І кожен колись мав бабу. Нас четверо, перебиває йому Голіцин. І ми являємо мінімум чотири нації. І що нам гірше п'ється від цього? Яких чотири? Чому чотири нації, нервується Ройтман? Ну, ти, Боря, так? Раз. Я Русак, два. Він з України, три. А Горобець чотири. А Горобець хто? допитується Боря. «Яка твоя нація, Горобець?» – вимагає правди Галіцин. «Зараз я все поясню», – значуще підносить до гори вказівний палець Юлій Цезар. «Я, друзяки, піду до телефону», – кажеш рішуче. «Тільки ні з ким не залупайся», – попереджує хтось із них. «Тут зараз валом всілякої шлої бені. І де ти знайдеш телефон, я теж не знаю». Але все це чуєш уже спиною. Десь же мусить бути телефон. Інакше як вони викликають сюди міліцію? Адже Паша Байстрюк, сахалінський байкар, відрахований на першому курсі за систематичне зловживання чужими лосьонами, саме звідси потрапив у районну каталашку, де його протримали півтори доби, і де він співав пісні з-за град, а також гукав просто в обличчя мінтів. «Ви нас тут що, за заубивць маєте?» Причому, як виявилося, підстав для такого сарказму в нього зовсім не було, тому що ті троє тихих увічливих хлопчиків, що перебували за ґратами поруч із ним пашею, таки справді були вбивцями. У тому ж пивбарі. За чверть години після пашиної звідти депортації вони зарізали якогось випадкового невдаху. Але Паша Байстрюк цього не знав. Він лякав чергового старлея своїм червоним спілчанським квитком. З орденом Леніна на обкладинці, а ще виконував для всіх присутніх пісню з незбагненними образними алюзіями в тексті Отець мій був природний пахарь, а я работав вмісті з ним. На нас напалі злиї люди, і ми остались без конца. Так от, паша, був гарний хлопець. Але десь же мусить бути телефон, чи як? Чи вони викликають міліцію свистом? Чи, може, космічними каналами зв'язку? У залі хтось когось якраз мандячить по мармизі кулаками, а всі інші зацікавлено очікують розв'язки. «Так йому, так, дай йому ще!» І набилося ж їх до холери. Неможливо продертися. Хіба попри стіну до тієї блудниці з віконечка? Яке, до речі, вона зачинила, бо в неї перерва. «Обережно стукаєш у дерев'яні віконниці». «І о ділах рук його віщує твердь», – каже на це пошарпаний мандрівний дідок, що зі своїм слоїком примостився поруч. Якийсь алкоголік-богослов. «За віконницями ніщо аніше шерхне, тож ти на силу видираєшся з зали шукати телефон коло входу». «Там також зачинено. І агент вельзевула, що відає мертвою рибою, кудись запропав». Мабуть, вони всі пішли звідси, полишивши кілька тисяч своїх відвідувачів на призволяще. А самі подалися замолювати свої гріхи в очікуванні сурем останнього дня. Бо тут неподалік є церква нічаянна радость, названі би в борделю. А тим часом навпроти, під нужденними тополями, що аж ніяк не рятують від знавіснілого дощу, двоє місцевих зарізяк мотлошать стару бабу, видираючи в неї з рук торбинку. Очевидь, прийшла спекульнути горілкою і так не поталанило. Намагаєшся не дивитися в той бік, бо ще подумають, ніби ти заодно з нею. Більші риби пожирають менших. Повертаєшся до зали. Бійка вже припинилася і переможений розповся по цементовій підлозі, а якась без носа мадам, ставши на одне коліно, витирає його з заляту пащеку шматком газети. Ще декілька мерзотників стоять над ними і радять, як зупинити це темно-червоне виверження. Серед них і переможець, очевидно, близький товариш, брат, сусід, словом, великий друг побитого. Повертаєшся до віконечка і знову грюкаєш, трохи твердіше, наполегливіше. Але звідти й далі ані звуку, тільки знайомий уже дідок, хитро посміхаючись, підкидає чергову цитату. «Стукайте у двері і відчинять вам». Бо хто стукає, тому відчиняють. І справді, старий пройди світ має рацію. Поруч є ще двері, на які ти просто не звертав уваги. Штовхаєш їх досередини і потрапляєш у допоміжні приміщення, завалені порожніми коробками і чомусь картонами з-під яєць. Ідеш на людські голоси і врешті знаходиш усіх. І продавця риби, і голоного кралю в халаті, і ще двох-трьох небачених раніше дуболомів з тутешнього персоналу. Сидять, курять, п'ють пиво, до речі з кухлів. Мають для різноманітності почату пляшку білої. Сім'я, обіда, колохати. Я діко і звіняюсь, кажеш якомога гречніше. Можна лі от вас позвоніть? Вони вилуплюються на тебе досить посоловіло, однак мирно. Хтось навіть, здається, киває головою, і ти йдеш до апарата на сусідньому столику. Вони тим часом усі разом говорять про щось дуже інтимне, бо Білявка декілька разів повторює «Ну дала я йому, їх кулі!» А її партнери не те, щоб якось цим обурюються, однак і не схвалюють. Надто ж помічник Вельзевула, який повчальним тоном заявляє, «Ти, Криса, в следующий раз думай, кому даєш, а то зацепять нас!» Що я? Пісюха малолітня, нервово затягується димом Криса. По той біч телефонного дроту довгі гудки, але після п'ятого з них чуєш бадьори Кирилове «Алло?» «Кириле, це я!» «Отто!» «О, дуже гарно!» Поспілкувавшися з діаспорою, Кирило навчився тішитися з будь-якого приводу. «Коли будеш у мене?» «Я йому, між прочим, сказала, як хочеш, но в рот не візьму, поняв?» розповідає своїм друзям Криса, і тобі доводиться перепитувати Кирила. «Коли я буду в тебе?» «Розумієш, дощ!» «У мене мокра голова, я щойно мився, а на дворі дощу, йому немає кінця. Він витягає з мене душу. До того ж, звідси неможливо вийти?» «Звідки?» – не розуміє Кирило. Я потом Сашку привела, показую, смотри, що скотина сделав, все трусики порвав. В чому я теперь буду? Звідки ти не можеш вийти? дошукується істини Кирило. Ну, власне кажучи, з гуртожитку, здобуваєшся на відповідь. Такий дощ неможливо вийти. Дьорнеш, запитує тебе один із Бевзів, наливаючи півгранчака білої. Спасіба, шеф. Що? кричить у слухавку Кирило. «Короче, Настяна, – інструктує Крису, продавець риби, – якщо опять этот мудак об'явиться, ти Васильку скажеш, ясно?» «Само видихає дим Настяна, – я йому сама хуя кушу!» «Кириле, е, я тобі за півгодини подзвоню, гаразд?» «Окей, добре, але не пізніше, прошу, є купа справ!» «Домовились!» «Кладеш слухавку?» А в руку береш натомість запропонований гранчак. Спасибо, ребята, за ваше светле будущее. Вони мовчать і дивляться на тебе. І коли ця рідина опиняється вже частково у твоєму стравоході, починаєш розуміти, що то зовсім не горілка, а їдка, безпощадна самогоняра. Однак уже пізно, Так так пішло. Зі сльозами. Слиш друг, тебе подруга на вечір нужна? запитує один із них. Витираєш рукавом вуса і дивишся на гострі зубки на стони. Спасибо, очень занят, ребята. А яйця возьмешь? пропонує рибник. Здаю большую партію оптом. Спасибо, спасибо, повторюєш і йдеш геть. Виходячи з лабіринтів до поміжних приміщень, Спотикаєшся об ті самі накидані всюди порожні коробки. В очах застрибало ще веселіше. Коли я п'яний, то дивлячись на інших, гадаю, ніби п'яні всі вони. Зауважую купу дошкульних неточностей та незугарностей у рухах. Особливо в ході. Зрештою, зараз я недалекий від істини. Тут усі п'яні. Не лише я. Це сталося через дощ. Ми всі дуже нещасні. Нещасні, жалюгідні виродки з розкоординованими рухами. Але то я в усьому винен. Я накликав цей дощ, сотворивши сьогодні вранці в душовій. Магічне дійство з невідомою темношкірою жрицею. Так мені й треба. Я пишаюся цим. Підходиш до столика, де твої побратими по перу. Ще раз... Оновили трилітровий слоїк, укотре наповнивши його. І тому я наполовину, закінчує Юлій Цезар, довгу і заплутану розповідь про свою національну приналежність.